Хотіли діди запитати, чому треба ховатися саме у Воронівському корені. Проте на запитання не було часу. Татари вже вистрибували на берег. Заткуючи, діди стрілами стримували татарів і поодинці щезали за дверима Воронівського куреня. Останнім ускочив дід Кіпчик. «Добре, що в них луки намокли», – сказав відсапуючись. Бо вже лежали б ми всі під дверима. Ану, хлопці, до бійниць!» Крізь маленькі віконця бійниці було видно, як обережно півколом підкрадалися до корення татари. Схоже, дід Кіпчик мав рацію, бо ординські стріли летіли куди завгодно. Зате діди стріляли так, як ніколи до цього. То один, то інший нападник – вихоплюючись з-за дерева, падав лицем у землю. «Молодці, хлопці!» – кричав дід Кіпчик. «Покажемо нечестивцям, де раки зимують!» Нараз татарів не стало видно. Мабуть, радилися, сховавшись за кущами. Зненацька звіттіля вилетіла стріла з запаленим клоччем і впала на очеретяний дах. За нею друга, третя. Незабаром війнуло жаром. Їдкий дим почав вичавлювати сльози з очей. «Тримаймося, браття!» – підбадьорював дід товаришів, «Тримаймося до останнього!» А коли в корені стало нічим дихати, дід скликав усіх до задньої стіни і почав гарячково відкидати від неї всілякий мотлох. Незабаром, у стюні зачорніла дірка, під нею погойдувалася вода. «Пірнайте, якомога далі, беріть ліворуч!» – сказав дід. «Там лози такі, що татари повік не знайдуть!» І, тримаючи лука високо над головою, перший ступив у воду. Татари з-за кущів спостерігали, як горить край берега курінь з дідами. «Пильнуйте за дверима!» – звелів старший. «Вбивати всіх! У полон не брати!» Проте з дверей ніхто не виходив. Незабаром дах завалився. Ординці кинулися до інших куренів. Проте зло з йому груди ринув град стріл. То стріляли ті ж самі діди. Незабаром Надбіг з хлопцями всюди сущий Швайка, котрий побачив дим на острові. З татарами було покінчено. А бій у плавнях не вщухав. Хтось із татарських тисяцьких у шалі наказав палити плавні. Та хіба ж можна було це зробити, коли поряд з однією торішньою очеретиною росли три зелені, що й не думали розгорятися, тільки й того досяг тисяцький, що від ядучого диму стало менше комарів. Зате інші загони, відчувши запах диму, подумали, що на них от-от налетить вогненний пал і кинулися в той бік, де, на їхню думку, мав бути твердий берег. Проте де був той берег, мало хто з них міг визначити. А ті, кому врешті-решт пощастило вибратися – ні за що не хотіли повертатися назад у плавні Лютували старшини на березі Зносили найнепокірнішим голови Проте нічого домогтися не могли Страшний гнів Саїд Мурзи Проте плавні з невидимими козаками Були набагато страшніші А Саїд Мурза усе ще стояв на пагорбі і в задумі гриз нігті. Ранковий шал уже давно минувся. Натомість у його душі оселився невиразний острах. Зазвичай Саїд Мурза сам водив ординців за собою. Перший нападав чи то на польських жовнірів, чи на уруську сторожу, чи на своїх же беїв, коли не вдавалося дійти згоди. І от вперше в житті не знав, що робити? Острах дедалі сильніше стискав йому груди. Колись, ще зовсім малим, Саїд Мурза заблукав у плавнях і на все життя запам'ятав той жах, що охопив його. Ні просвідку, ні виходу. Темна вода, грузьке дно і мовчазні очерети над головою. Як у пасті. За кілька кроків йому здалося, що ніколи вже не побачить ні степу свого, ні табунів, ні батька з матір'ю. Щось ніби вхопило його за горлянку сухими скриготливими пазурами. І от знову плавні. Що ж робити? Мимоволі скосив очі на нігті. Вони були обгризені до краю. Думати вже не було чим. Очевидним було лише одне – у плавнях з'явилася сила, з якою ординцям Саїда Мурзи не впоратися. Потрібна була допомога інших Мурз, а можливо й самого кримського хана. Та все ж він на щось чекав. Чекав, коли сонце зведлося над головою, чекав, коли воно почало хилитися на захід проте ніхто не поспішав до нього з радісними звістками. Орда Саїда Мурзи, як пірнула у плавні, так до цього часу й не вибралася. А Він зважився лише тоді, коли сонце одним краєм торкнулося плавнів. Востаннє куснув залишки нігтів і звелів «Сурміть відхід!» пронизливо заверіщали дудки. Замить перші татари висипали з очеретів, мов зграя наполоханих горобців. Не озираючись, вскочили на кони і полетіли до пагорба, на якому стояв Саїд Мурза. Кожен краєм ока завважував, як порідів його десяток, його сотня. Майже половина залишилася у плавнях. Проте, Ніхто навіть не думав про помсту. Кожен був радий, що нарешті вибрався з того пекла, яке називається Дніпровськими плавнями. Стояли татари до глупої ночі. Чекали, що може ще хтось вибереться. А коли сонце знову зійшло над степом, у ньому було порожньо. Джури вирушають у дорогу. «Отепер можеш радіти», – сказав дід Кіпчик Левкові Заярному. «Чому мовчиш?» «А що ж тут радіти?» – хрипко звався Левко.